Път към новото Бесета от учителя държа на общия окултен клас на 14 април 1937 година Добрата молитва Ще прочета няколко стиха от 18 глава на Езекиил Учителят прочете първите 4 стиха и каза Макар да са Божи душите ще умрат някой мислят, че са божии. Всички души са божии. Учителят прочете пети стих и първата част от шести стихи каза. Сега в какво седи правдата? Някой път трябва да се спрем на някои основни положения. Учителят прочете от шести до 14 стих. Сега често вас ви проповядват върху любовта, но вие имате едно смътно понятие. Това, което вие разбирате, не е добро. Хубаво. Питам. Ако един ден вие родите един син разбойник, пък казвате, какъвто бащата, такъв и синът, вие имате едно противоречие. Защото от един грешник баща може да се роди един добър син. Като четете там в Библията, имате такива примери. Казвам, откъде проистичат противоречията сега в живота? Ние се спираме частно само върху някои проявления. Но тук принципно какво се разбира? Яде върху горите. Когато някой човек яде и мисли за себе си, че е някакво божество, че той е особен човек, той яде върху горите, на високите места. Тогава тук показва един горделив човек или гледа на идолите си. Той е един човек, който има няколко милиона лева в банката, който се покланя на своите пари който има една къща и оповава на нея. Онзи, който има няколко сина и оповава на своите синове и дъщери, онзи, който уповава, че е министър или чиновник някъде. Как мислите вие? Ще влезе ли той в Царството Божие? После, като вземете съвременния живот, уния потънкости, които се забелязват, Казвам, светът прави опити с калугери и не успя. Прави опити да управи света само с калугерици? Пак не успя. Съедини калугерите и калугериците? Пак не успя. Само с калугери и не върви. Само с калугерици и пак не върви. Съберат се калугери и калугерици? Пак не върви. Как ще оправи света, кажете ми сега. Има един начин. Родете е не върви. Родите е не върви. Родите е пак не върви. Сега, за да се поправи света, почти този метод хората още не са го подобрили. Значи да родиш един син, но той може да е разбойник. Може бащата да е разбойник и да роди един син праведен. Няма полза. Може бащата да е грешник и синът праведен. Остава за сметка на сина. Синът ще живее, а бащата ще умре. Казвам. Ако бащата е грешник, пък синът праведник, бащата ще умре, пък синът ще живее. Ако бащата е праведен и роди син грешник, бащата ще живее, пък синът ще умре. Питам. Какво се постига с Туй? Не се постига той, което бащата иска. Защо се женят хората? Сега в Библията се казва, че е като видял Господа Дама, казва Не е добро човек да бъде сам. Работата му е голяма. Все му трябва помощник. Или аз бих турил другояче. Видял Господ Адам с един крак и му направил два крака. Че преди Ева той имаше един крак и една ръка. Като дойде Ева, туриха му още един крак и една ръка. Станаха две ръце и два крака. С един крак и една ръка беше Адам. Как ще го разберете това? Буквално ако го разберете, ще кажете, как е възможно Господ да направи човек с един крак? Че и тогава аз би ви попитал. Ако човек може да хвърка във въздуха без да си маха ръцете, без да си движи краката, ще кажете, аероплана ще хвърк? Крака и крила има той, хвърка а човек се носи с аероплана. Казвам. Този въпрос аз няма да го разрешавам. Аз не искам да го разрешавам, но казвам. Вие, ако и да се родите от един праведен баща, ако грешите, ще умрете. Ако се родите от един грешен баща, пак пък сте праведник, вие ще живеете. Много широки възгледи трябва да имате. Ако вършите волята Божия, вие ще живеете. Вие имате едно заблуждение. Понеже сте в една окултна школа, вярвате, че в Христа сте родени. Ако ти не вършиш волята Божия, ти при праведния баща ще умреш. Казвате. Всички души са от Бога. Пророкът казва, че всички души са мои, но онази душа, която греши, ще умре. Е, питам. Струва ли човек да се жени, за да роди грешници? Струва ли един баща да се жени, за да народи грешни дъщери? Струва ли си една мома да се ожени, за да народи грешни синове? Сега остава вие именно какво ще правите трябва да ги ращате праведни. А може ли да ги родите праведни? Струва ли си един млад момък и една млада мома да се оженят и да родят грешници? Кажете ми, какво ще придобият майката и бащата, ако родят грешни синове? Как е възможно един праведен баща да роди един грешен син? Хубаво. Един земеделец, ако посея нивата си с Чемик, ще излезе ли пшеница? И Чемик ще се роди. Или ако се е просо, или ако се е кътлица, какво ще израсне на неговата нива? Ако се е гъби, гъби ще израсна. Ако се е кътлица, кътлица ще израсне. Ако се е жито, жито ще израсне. Гледам, някой казват Господ тъй е определил Той е философия Тъй е определено Тъй е предопределено Нищо в света не е предопределено Нещата са предопределени Но разбирайте предопределението в какво седи. Не е предопределил Бог ти да бъдеш разбойник Не е предопределил Бог ти да бъдеш праведник защото физически разгледано, Бог е праведен и праведните нищо няма да му придадат, грешните нищо няма да му отнема. И Господ не може да носи нашите престъпления. Как може да създаде Господ нещо и то да бъде грешно? За ваша сметка остават греховете. Вашите грехове сами сте си ги създали. Ако вие сте ги създали, вие носите отговорността. За всяко нещо, което вие сте създали, никой не може да ви помогне. Какви ли не неща не се проповядват? Тогава вие мислите, че всичко това, което се проповядва, е вярно. Не е вярно. Казвам. Принципално ще поставите въпроса. Трябва да живеете добре. То е за ваше добро. Не можете да се подигнете, ако вие не изпълнявате волята Божия. Сега не е въпрос за човешката воля. Ще кажете, аз тъй съм слушал. Не. Сега вие казвате, че по някой път нещо ви говори отвътре. Ами, че нима не мислите, че он си крадец, който отива да краде, не му говори нещо отвътре. Нима онова дете, което отива да краде ябълки, не му говори нещо отвътре? Казва Тия ябълки са на Бога, той дърво е божествено. Имаш право да ядеш. На друг казва, Тази жена е божествена попипа я. Тъй и мъже и жени мислят. Хубаво. Аз нямам нищо против яденето. Но ако ти ядеш едно ядене само за да задоволиш апетита си, ти ще платиш с живота си. И после, де е писано, че тази ябълка трябва да ядеш? Вие знаете ли коя ябълка трябва да ядете? Всяка червива ябълка, която сте яли, вие сте направили едно престъпление. Вие се мислите, че сте много праведни, но колко черви сте стъкали на земята? Кой ви позволи да ги тъпчете? Колко дървета вие сте отсекли? И ние вчера отсякохме няколко дървета. Кой ни позволи? Ние си позволихме. И после ние колко пъти говорим неща, които не са верни? Идва някой при мен и ми казва Аз обичам Господа Исуса Христа и искам да ида при Него. Казва Иди да ми донесеш една стомна вода. Казва Ще ме извиниш, имам работа, чакаме жена ми в къщи, болна е. Той ме лъжи, че жена му е болна. Не, че жена му е болна, че не иска да иде, но той не отива, неговото достоинство се унижава. Той може да ми каже, моето достоинство не ме пуща. Моето достоинство ми допуща да искам пари на заем, но моето достоинство не ми допуща да донеса една стомна вода на хората. Сега питам, в какво седи различието да поискаш, или да донесеш вода? Аз ако съм на негово място, какво ще направи? Това се е случило в Турция. Седи един арменец горе на втория етаж на една къща, а пред къщата има едно умряло куче. Минава един турчин и арменецът му казва Давам ти един бешлик да хвърлиш това куче. Давам ти и пет бешлика ти да го хвърлиш. Арменецът слиза, задига кучето и казва Дай бешлиците, хвърлих кучето. Значи, тук е лъчността за пари. А Он зи дава бешлик, Турчина дава пет и он си го носи. Питам. Кой е по-умен, арменицът или Турчина? Арменецът е по-умен. Сега как ще го приложим? Този пример приложете го на себе си. Сега не искам да го изясняваме, как ще го изясните. Ти си жена. Жена ти казва. Ти си мъж, давам ти 5 лева да хвърлиш това куче навън. Той ще каже. Аз ти давам 25 лева ти да изхвърлиш кучето. И жената изхвърлято и куче. Питам. Кой е по-благороден? Жената или мъжът? В дадения случай жената взема кучето и го хвърля. Кой е по-благороден? Ами, че когато ние отиваме да обръщаме хората, нели някои евангелистски проповедници, пък често и вие ходите да обръщате хората, да хванете някоя масна риба. Казвате? Той е учен човек, благороден, къща има, доста е богат. Тук има наши проповедници, които доведоха много масни риби, които като дойдоха задигнаха и той, което имаше. Казват, ние го обърнахме учителю, той е вече наш, тръгна по Бога. Той е един първокласен долъпчия. Дойде този долъпче и казва «Нали имаш любовта Христова?» Казвам «Любовта Христова, която имаме е заради мен, но за да те ползва твоята любов, трябва да идеш и да вземеш от любовта Христова. Както в мене функционира, така и в тебе да функционира». Сега мене не ме интересува вие как постъпвате но ако аз съм на ваше място, аз никога няма да ида да взема такава масна риба. Ще ида, ще намеря някой болен човек, който е от тези пари, които са в Индия. Струва си да проповядваш по-добре на бедните, отколкото на учените. Сега много теории има. И като християнин той ще се моли на Христос да му намери някоя мума. Тогава къде е погрешката? Ами, че тази добрата мума, която Христос ти даде на тебе, избери една негова душа от невидимия свят чиста и ти с тази душа не знаеш как да се обхождаш. Знаеш ли какво ще стане с тебе? Ти тогава няма ли да бъдеш един престъпник? То е общ принцип и за мъже и за жени. Еднакъв. Вие ще кажете. Това не се отнася до мене. Ще се отнася до вашите дъщери? Светът как ще го поправите, кажете ми? Как ще поправите този свят? Аз, например, правя един опит с вас. Свободни сте. Никога в миналото не се допущало, когато съм ви събирал вас и съм ви оставил свободни. И в християнството не са правили този опит. Вие мислите, че в Царството Божие можете да влезете, без да мислите, че много лесно можете да влезете. Аз ви казвам, с тия характери, които имате, тъй както сега се носите, нито един от вас не може да влезе. Кракът ви не може да стъпи. Вие ще си умрете с голямо разочарование. тъй да ви кажа. Ще устареете, ще кажа, че са били много будали. Будали сте, понеже служите на дявола, нищо повече. Как на дявола? Аз може да ви дам много примери. Вчера имах работа, дошъл някой тропа. Трък, трък, трък, трък. Някой иде от Пловдив. Иска да ме види и важна работа. Толкова важна, че щял да направи голямо добро на целия свят. Отварям прозореца, казват. Учителю, този е изпратен с особена мисия. Носи писмо от братята от Пловдив. Слизам долу. Той един войник, който носи документи, че се уволнил. Сестра му заболяла от оптика, че се преглеждала някъде от дълго време, има 800 лева, там да му трябвали пари. Казва ми. Аз съм чул за вас, че сте много добър човек да ми услужите. Дава ми всичките документи. Аз не искам да му разглеждам документите Не го питам колко иска сега. Дали сестра му е болна от охтика е въпрос. Той седи и иска да ме ангажира. Най-първа аз мислех нищо да не му дам, понеже обходата му не е така както трябва. Но той се обръща и ми казва За любовта към Бога, за Господа ми услужете. Казвам Хайде, като е за Господа, ще му помогна Ще му дам 50, 100, 200 лева Казвам От умните е За Господа иска Ако не му дам, ще каже Той няма никакъв Господ В неговия Господ не вярвам Като му дам Промени се и казва Много е добър неговия Господ Казвам. Благодари на моя Господ, защото Той, ако не беше душъл, щях да те изпратя без нищо. Благодари на моя Господ, понеже Той дава сякога. Тъй на вас казва, Благодарете на моя Господ. Ако остане на мене, тогава работата ще бъде друга. Вие едно нещо трябва да знаете, че Господ на когото аз служа е много справедлив. Той много тънко преде. Той чака. Но не мислете, че вие тъй ще минете, е контрабанда. Казвате. Той, учителя, гарантира. Гарант ще стане. Никакъв гарант не ставам. Аз отгарантлът отказвам се. Един път се става гарантин. Два пъти човек гарантин да стане не може. Веднъж се прощават греховете. Когато дойде някой при мене, казва. Ще ми простиш? Но аз само веднъж прощавам. Като дойде някой при мене, казвам му. Иди си... Нагреши, направи всичките грехове, и като няма какво да правиш, тогава ела, аз ще ти простия греховете. Но тъй с грехове при мене не се дохожда много пъти. Той дошъл веднъж, че втори път. Като направиш всичките борчове, че няма вече да правиш, тогава ела, наведнъж да ти ги платя. Тъй разбирам аз. Той да си отбил, да е направил всичките прегрешения, че да няма никакви прегрешения да прави. Тогава разбирам да му простя грековете. Направил първия грях. Иде. Казвам. Ти още не си свършил това училище. Пък, когато дойде при мене някой праведник, същото му казва. Ти си още в началото. Той направил едно добро и иде при мене. Той да завърши всичките добрини, да няма вече добрина, която да прави и тогава да дойде. На грешника казвам, Иди направи всичките грехове, които можеш да направиш в света, да не би да остане някой грях, който не си направил, да не си опитал. И на праведника казва Иди ти направи всичките добрини, че тогава ела при мене да ви покажа новия път. В новия път трябва да сте свършили тия две училища. Трябва да сте свършили пътя на греха и пътя на правдата и тогава да дойдете до любовта. Един малък опит показва, че всички треперите за кожата си. Тук гледам на изгрева с по 300 метра места турили и будлива тел. Отновото учение са тия с будливите огради с по 300 метра праведните на изгрева. Първоначално казва да имало за всичките братия по 300 метра и да си ги купят че 10-15 декара всичките братия Де ще ви събере? Според мене не е в божествения път това, че между една клетка в мозъка и друга има голямо разстояние. Какво е разстоянието между Слънцето и планетите? Между Меркурий и Слънцето, между Венера и Слънцето, между Земята и Слънцето има между тях милиони километра. Братя и сестри трябва да бъдат на милиони метра разстояние, за да живеят добре. Вие ще ги турите на по 300 метра, за да има място за всичките То и място не събира всичките брати. После дойдоха да проповядват да дойдат всичките да живеят тук на изгрева. Сестрите казват, елате да видите как живеят на изгрева. Как живеят? Като другите? Отличават се само по едно, че вие носите големи пръстени с капоценни камъни и с и с фракове ходите. Велики идеи имате в себе си, че сте синове, поши и избранници, че вие сте в една околотна школа и ще поправите света. Всичко той се бърка във вашите умове. Ще ходите да разправяте, че е дошъл един учител от Господа, пратен. Че съм пратен от Господа, това е моя работа. То не е ваша работа. Дали съм пратен или не, не е ваша работа. Ваша работа е дали вие ще изпълните той, което аз казвам или не. Аз не съм срещнал нито един от вас, който е готов за това. Аз съм опитвал, опитвал и съм намерил само един човек, който изпълнява и това съм аз. Каквото каже го изпълнявам. Но нито един ученик, каквото съм казал, не е изпълнил. Казва ми някой. Това е невъзможно. Казвам. Елате да видите как е възможна тази работа. Казвам. Скъса и това въже. Казва. Не мога да го скъсам. Аз ще ти покажа как се къса това въже. Не може, човек трябва да е глупав. Как ще скъса това въже? Аз вземам игла и конец по конец скъсам от въжето. Казва И аз мога да го направя Че аз ти казвам как се къса Започнете нишка след нишка да късате Като ви казвам да поправите себе си, не ви казвам да скъсате въжето Започнете да мислите, да видите уния нишки, които станали причина да се заробите в света ние сме роби на известни желания, желания, които не са наши. Едно дете е дошло около тебе, завъртяло се веднъж. Дошло второ и то се завъртяло. Трето се завъртяло. Четвърто, пето, десето, двайсто, сто деца. Пет деца са завъртели и образуват едно въже, което не можете да го скъсате. Пак трябва да дойдат 500 хиляда деца да се завъртят в обратна посока и да отвъртят този конец. Ако вие имате една игла, какво трябва да правите? Конец по конец ще късате, докато скъсате всичките нишки на въжето, за да се освободите. Вие казвате, аз не съм най-големият грешник. Аз бих желал да срещна между вас най-големия грешник. Аз бих желал да срещна и най-големия праведник. По средата хората не ме интересуват. Големият грешник по-лесно може да се изправи отколкото малките грешници. Човек с малки прегрешения много мъчно може да го изправиш. Човек с много големи добродетели много мъчно може да го внесеш в Царството Божие. Човек с най-малките добродетели лесно може да влезе. Вие след като живеете дълго време, почвате да мислите, че сте много добри. Ще дойдете до едно положение да мислите, че не сте толкова добри, колко сте мислили. Тогава ще дойдете до края. Вие мислите, че сте много добри. Аз разсъждавам. По някой път аз мисля в какво аз съм добър. Дали са на мене пари и аз ги давам на хората. Те не са мои. Проповядвам словото, но и той слово не е мое. В какво седи моята доброта? Хващам една кокошка, хващам една ябълка, защо я хващам? Донесат ми едно ядене. Защо го вземам? Понеже имам интерес да ям. Донесат ми хляб или мляко ще ми донесат. И аз ще мина, че съм направил едно схнистко че съм яла тяхното ядене. Но аз имам интереси. Онзи, който ми носи млякото, какво скрито има зад млякото, това аз гледам. Или като идва мума и ми дава цвете. Срещна някоя мума, даде ми едно цвете. Има скрита мисъл. Или щом ме срещне една мума и ми казва, харесваш ли ми дрехите, шапката, обущата? Има нещо скрито зад нейните обуща, шапка, дрехи. Тя се облича, за да се продава. Тя е търговец и всякога ще те изиграе. Всеки, който е купувал стока от младата мома е изигран. И всеки, който купува стока от младия момък, е изигран. Той е моята философия. Той е което аз зная. Казвам, Вие в новия живот сте готови да живеете с разбиранията на стария живот. И да бъдете благогодни на Бога. Той е немислим. Мислите ли ако някой, който крал пари, ми даде една турба с злато, че ще ми направи добро? Казва. Ще ти подаря една турба. След това ме хванат и хайте в дранголника. Вчера една сестра ми казва. Погносила съм се от мъжете. Защо, казвам? Срещам един мъж и ми казва «Погносил съм се от жените. На кого да вярвам?» И двамата говорят право. Сестрата се погносила от мъжете, защото не мислят. Мъжът се погносил от жените, защото не са чисти. Така, казва Бог изисква сега от нас немеханически – но по закона на любовта изисква. Аз не бих ви говорил за това, но някои искат да поправят изгрева. Вие имате същата погрешка, която един наш брат направи, който е сега в Толша. Сега го вземам за пример. Той тук едва го накарахме да свърши университет с идеята, че може да свърши нещо. И в неко се заражда идеята да вземе доктора. Писа той върху една тема и мисли да иде в Польша и за три месеца отгоре доктор ще стане. Рекох. Тая работа обмисли ли я хубаво? Да ти чета тезата? казва, Няма защо да ми четеш тезата? Писал върху Дунавския въпрос. Казвам. Обмислили ли хубаво? Казвам. Ха, опитай. Той отиде, но не за три месеца, и за шест месеца не, и за година не. И година и половина мина, и той минава сега една криза. Не дават докторат хората. Всички професори и потезата му дават книги да учи и да поправя. Ще ме подлудят тия хора. Не ще го подлудят, но трябва учение, знание трябва. Не е така лесна работата. Тук имаме сестри, които ходиха в странство. В Италия ходиха да обърнат хората. Те мислеха, като кажат няколко думи, ще ги обърнат. Не се обръщат тия хора. Пише един брат от Америка, казва... Да напишем една история на учителя, къде е роден, на колко години е, къде е учил, че е да разпространим учението. Няма нужда. Ако е за история на един учител, вземете историята на Христа. по история няма. Историята на Христа, на Исуса, как идат мъдреци от Индия да му се поклонят? Каква друга история ще пишете? че кажете сега, че някой учител се родил в България за щеславие. В България никой учител не се е родил. Учителите не се раждат. Тъй си говорят хората. Къщите им се правят тук, но той не се ражда в България. Там в Америка се заинтересовали. Казва... Даже една американка държала една лекция, в която казва, че обиколила света и намерила само двама учители. Единият бил в Индия, а другият в Сърбия. Казвам, убежденията вървят по един прогресивен път. Щом се спреш върху една минала добродетел, ти вече си се отклонил от пътя си. Грешникът, щом се спре да мисли, той е на спасителния път. Щом грешникът се спре и мисли, той е на спасителния път. Но праведникът, щом се спре и мисли, той е на крив път. Ако грешникът се спре и каже «Къде отивам? като правя?» Той е на спасителния път. Ако праведникът направи същото, той е на кривия път. Той е на пътя, който в греховете ще го заведе. Праведникът никога не трябва да се спира в пътя си. Грешникът трябва да се спира. Разликата им е в философията. Грешникът непременно трябва да се спре, за да се спаси. Ако праведникът направи същото, каквото грешникът прави, той е изгубил и това, което е имал. Следователно, ако вие, които вървите по Божия път, ако се спрете, вашата работа е изгубена. Ако онези, които вървят в кривия път, не се спрят, и тяхната работа е изгубена. Ще каже някой. Да се спрем да помислим. Свършена работа. Вземете сега Божия трен, той не може да се спре. Така и тренът на един праведник, ако речеш да го спреш, цяла една катастрофа ще стане. На грешника можеш да спреш трена, понеже бързината не е голяма. Но тренът на праведникът се движи с грамадна бързина и ти не можеш да го спреш. На праведника никак не се позволява тренът да му се спре. Неговият трене е експрес. Той трябва да мине от една станция до друга станция. Грешникът той е от ония смесените тренове, които се спират не само по гарите, но и по спирките. Зато и по пътя на грешните хора се спирате навсякъде, а по пътя на праведника няма да се спирате никъде. То и трябва да бъде една основна мисъл за вас. Другите работи са изгубени работи. Ако остане сега да се учите какво трябва да правите и как трябва да се обичате, тя е изгубена работа. Бръмбарите знаят как да се обичат перудите знаят как да се обичат и птиците знаят как да се обичат. Животните знаят как да се обичат. Та сега хората ще се учат как да се обичат. Тойко знаете. Знаете го всички вие. Аз съм отърпеливите хора. Мене не ме смущават греховете на хората. Помнете го той. Мене не ме смущават нито греховете на хората, нито на дяволите, нито Ада ме смущава. Ада ти е на място, то е занимание на дяволите, техният свят, дето ядат е и пият, женят се, деца раждат. Това да всичко има. Вие мислите, че няма деца там? Те в огън са родени. Аз ви казвам моята философия. Какво има аз да се меся? Господ допуснал дявола в света. Мене това, не ме безпокои. Бог създал ангелите. Казвам. Всичко онова, което Бог е допуснал, то си има свое предназначение. Аз ни най-малко няма да хода да се съюзявам с тяхната мисъл. Когато дойде един дявол при мене, аз му казвам Тъй просто... И ясно, твоята философия е за тебе, моята е за мене. Като завършиш философията си, Ела, че напиши едно съчинение и аз като завърша моята философия, ще чета, ще разменим мисли. Сега ти си започна, върви в своя път, не се разправи с дяволя. Той иска последователи. Сега в синца казвате. Еди, коя си сестра проповядва много добре Христа? Не, вие сте на крив път. Коя сестра или кой брат живеят като Христа? Той е въпрос. Кой вярва и кой проповядва, вие оставете тия работи. Но може ли да живеем като Христа? Че може, разбира се. Вие мислите, че Христос не познава живота? Колко време Христос беше на земята? Той преживя всичко. Нямаше човешки живот, който да не го преживее Христос. Той преживя живота на всичките хора, нямаше живот, който да не преживя. В туй следи Неговото знание, че Той преживя живота на всичките хора, за да има една опитност. Не само той, но греховете на хората и доброто и злото на хората, той го премина. Имаше и ясна представа за живота, знаеше в какво седи кривия път и в какво седи правия път. Вие мислите, че като станете християни ще се лишите от известни блага. Всичкия живот ще имате. Като станете християни всичко ще опитате. Ама на опит не само грехът ще опитате, но и доброто и злото заедно ще ги опитате. Сега тъй, както ви говоря, на вас са проповядвали. Не барай злото на хората. Но то се отнася за праведните, които са завършили пътя си, които са станали и съвършени. Но ти сега човек, който искаш сега да тръгнеш правия път какво трябва да правиш. Сега мнозина от тук идват да сравняват своите възгледи. Знаеш ли в света как живеят? Следователно, на тях казвам Вие, които не сте живели, идете в света, отживейте си тъй, както света живее и като свършите живота на света, елате. Като свършите живота на праведния, ходете тогава във всички черкви и като свършите Неговия път, Той е пътят на праведния. Елате тогава. Сега казвате, православната или е и в Евангелската църква или е в окултната школа. Размесвате всичко, като изходите всички църкви и окултни школи, Думата «изхождаме» има няколко значения. Да казвам, за в бъдеще, ако искате да бъдете благоугодни на Бога, то е, което казва пророкът. Всички души са на Бога. Значи Господ ще ни спаси. Че ще ви спаси и ще ви спаси. Един брат имахме, Тихчев. Той, като се намереше на някой мъчнотия, казват му. Ще се оправи работата. Той казва. Аз зная, че ще се оправи, но сега е зор. Сега е въпросът, но че ще се оправи, ще се оправи. Всички сега са на зор. Ко кой как дойде при мене, казва. на зор съм сега. Някои къща няма, някои пари няма, някои дъщерите му не го слушат, някои синовете му, някои братята не го слушат. Навсякъде има нещо. Има едно разрешение на всички въпроси. Ти богатие, за да го направиш тедър, дай му 50 кг. злато. Тори го в една лодка направи тази лодка да потъва. Като дойде насред и лодката потъва, той ще каже – всичкото злато давам. Ами че смъртта не е нищо друго, освен лодка, в която ние потъваме, за да дадем всичко. Със смъртта Господ ни учи да се откажем от всичко, да дадем всичко. Защо са ти парите? То е знанието, което хората търсят. Дето хората искат пари, то е знанието. А пък зад знанието седят човешките добродетели. Зад човешките добродетели седи и Божията любов. Ако парите тебе те доведат до знанието, ако знанието те доведе до добродетелите и ако добродетелите те доведат до любовта, ти вече си направия път. Но ако ти започнеш без знание със своите удоволствия и ако с добродетелите се родиш те славие и ако в любовта се роди развлечението ти си в кривия път. Сега трябва да се пазите. Писанието казва. Онзи, който стои да гледа да не падне. Няма да падне. Но ако вие не внимавате ще паднете. Като паднете, ще ви изведат. Дето паднете, ще ви изведат, но ще ви изведат със трушени крака, със трушени ребра. Всичко ще мине. Много време ще мине, докато оздравеят ребрата, ръцете, краката. Казвам. Не е ли по-хубаво да не падате долу? Не правете опити да ви изваждат. По-добре е без изваждане. Сега ще ме питате, на кого говоря. На ви говоря без изключение. Вие мислите, че някои сте по-напреднали. Вие искате да знаете. Вие по някой път в ума си мислите. Този учител ни е замотал. Не искам да ви замутавам. Най-после не оплувавайте на моята доброта, защото моето богатство, моята доброта, моята любов, те са за мене. Не оплувавайте на тях. Аз искам вашето знание, което придобиете, вашето богатство, вашата доброта да останат за вас, че после после да дойде обмяната като дойдем до любовта, аз съм готов да обменя. Какво ще ви обменя сега? Защото кой не се е влюбвал да направи другите щастливи? Не може да направим другите хора щастливи. Казвам, аз не искам да ви измамя. Бог е вложил във вас толкова блага, ако вие онова, което Бог е вложил, не развиете. Как ще развиете онова, което аз мога да вложа? Какво може да се вложи? Трябва да ви заблудя вас. Аз слушам някой да казва: Аз го обърнах, аз го просветих. Ако някой се просветил, това е добре. Но работата е да се върши Божията работа. Аз искам да се върши Божията работа. Ако върша Божията работа, то съм на прав път. И аз трябва да върша Божията работа. Вие всички трябва да вършите Божията работа. Кой колкото може? Помалко. Та мисълта е ясна. Онези, които разбират онова, което казвам, ще разберат от малко. Има една турска пословица. Онзи, който разбира, разбира и когато комарът бръмне. Който не разбира и зорла да му свири, не разбира. Та понеже вие сте от уния, които разбирате, нека комарът като ви за свири, да разберете. Комарът като пее, той е като масажа на един виртуоз. Пак онзи, който не разбира и тъпън да му бие и сурла да му свири, не разбира. Отче наш Аз мислих днес да ви свиря. Казвам, с пеене и със свирене да се маже не става. Втори път, като направите хубава превръзка, да нямате никаква болка. Тогава ще свирим и ще пеем. 20-та лекция на общия окултен клас 16-та година Държана от учителя на 14 април 1937 година Сряда 5 часа сутринта София i skrif.